Що з них, що? Всі кольорові клаптики здаються їй однаковими. Вона нанизує на себе все, що трапляється під руку: намотує на шию три розки намиста, два ланцюжки, все, що знаходить у скринці з коштовностями. Дивиться в люстерко і залишається задоволеною. Вона гарно виглядає. Сусанна закликає на порозі. Ну що, мені з тобою робити? Що за маскарад? Ти що, капуста? Починає здирати за вівни футболку, блузку, ще одну футболку, дві спідниці, під якими сукня. Я не капуста, ображено ворушить вустами, ада Львівна, покірно здіймаючи руки. Вона свого домоглася, мама сама одягає її, а це те, що треба. А хто ж? Хто? чудо в пір', ї. бурмоча сусанна. Лара, вже одягнута для вилоски, сумно стоїть на порозі. Згадує, яка Львів. Щищала підгорілий коричневий панцир з пательні, на якій вони плавали цукор, приказуючи, «Горе ви моє, чуда в пір'ї!» а Дальвівна поглядає на неї зверхньо, каже, «На обід зробити мені фрікасе!» Скільки таких самих старих, що давно вже вийшли за межі свідомості, втративши відчуття часу і реальності, живе в її країні, думає Лара, спостерігаючи за колись енергійною, сповненою сил і чіпкого розуму матусою подруги. У кращому випадку вони доживають віку в родинах своїх дітей, відсторонені від загальних сімейних справ і свят, сенсу яких їм вже не збагнути, сидять на своїх ліжках, поглядаючи за вікно, під тягарем темряви, в якій затухають або леджевріють залишки розуму. У гіршому з них знущаються, не усвідомлюючи, що їхня забутькуватість, вередливість, егоїзм, наївність, дивакуватість, скарги і сльози. Ознаки прогресуючої і невиліковної хвороби. Для них немає місця в суспільстві, обтяженому щоденними проблемами. А тут їм готують фрікасе, возять на концерти і займаються хоровим співом. Чи що там іще? Принаймні, не закривають очі на те, що старість – не виняток, а закономірність. І не всім пощастить діти до фінішу зі світлою головою, сповненою планів на майбутнє. Навіщо таке життя, якщо нічого не пам'ятати? Хто може дати гарантію, що цього не станеться з тобою? Чому про це ніколи не кажуть, не готують до старості з маличко? Так, це було б досить дивно, попереджати прутконогих і білозубих про те, що через стільки-то років вони опиняться на початку того самого шляху, будуть вчитися складати слова і думки, одягатися, робити кроки. Але без перспектив здолати цей шлях вдруге. Лара покірно кивнула головою, мовляв, фрікасе так фрікасе, і пішла шукати в інтернеті рецепт. В мегамаркеті, що на виїзді з селища, де мешкає Сусанна, жодної душі. День сірий, похмурий, невихідний. Сусанна з Ларою години зо дві ходили між рядами вішаків. Таке собі безтямне вбивство часу. Але приємне, адже у Лари на магазини його зовсім не вистачало – а тут часу завались. Ада Львівна задоволена човгала за ними, розглядаючи все, як у музеї. В результаті купили їй тоніку, ядучо-рожеву, як вона сказала, летючо. — Хіба вона буде таке носити? — сумнівом запитала Лара, пригадуючи, в яких ділових костюмах ходила Ада Львівна, бездоганно випросуваних з низкою перлів під комірцем шифонової блузки. — Яка різниця? — весело відмахнулася Сусенна. Для неї нині головне – мить. Цієї миті вона щаслива. А Дальвівна дійсно посміхалася, прикладаючи до себе тайванську тоніку, щось наспівуючи собі під ніс, і дійсно виглядала щасливою. Проте в китайському ресторанчику відсіла за найдальший столик і закупила губи. Вона хотіла їсти в Макдональдсі. «Нічого, що вона далеко від нас?» – запитала Лара. «Головне, що ми її бачимо», – сказала Сусанна. «Вона в полі зору». Одного разу в Нью-Йорку я розслабилась, відволіклась, так потім знайшли її на Брайтон-Біч під магазином. Всю поліцію на ноги підняли. «Пішла за якимось дядьком», – сказала, що то її тато. Лара дивилась, яка де Львівна з цікавістю колупає чізкейк. «Це страшніше за будь-яку напасть», – сказала Лара. «Забути себе, своє життя». Ніби його не було. Ніхто від цього не застрахований. «Ага. А головне все, що кажуть», – Мовляв, треба тренувати мозок, маячня. Гадаю, Маргарет Тетчер чи Ані Жерардо його добре тренували. Ну і вона ж непосудомийкою працювала. Так, хоча тут на початку було і таке. Вони з татом заробляли долар на день. Намучилися заради мене. але ж потім вже 15 років пропрацювала програмістом в НАСА. І що тепер? Вона цього навіть не пам'ятає. Пенсія в неї захмарна. Можемо сплачувати той пенсіонат без проблем. Але я почуваюся винною, недогледіла. Думала, ну, такий собі звичайний, старечий склероз. От про що треба говорити. Починається просто, так що важко помітити».